‫אז איזו כן. שאלה שאלו אותך, ‫ניכנס לזה. ‫-אה, היא שאלה, היא, היא עושה... ‫יש לה כאב ראש, לה ראש אה. ‫כנראה מלחץ דם, זאת אה. אומרת. אה. אה. ‫אז, אז, אז, אז במדיטציה היא, היא חשבה שהיא גביר. תעשה מדיטציה ‫וזה יפסיק, אה. וזה דווקא הגביר. אה. אה. ‫אבל מעניין שגם הוא חבר ‫שמדד לחץ דם בפני ואחרי, ‫היה לו בעיית לחץ דם, mm. ‫הוא טען שזה ממש מוריד לו. ‫כן, אבל אחרי כמה, ארבע שנים? אני לא זוכרת, אבל כן. זה שאלה, והיה נורא... אצלי זה לא יוריד עדיין. מה? אצלי עדיין זה לא יוריד, אחרי... את עושה? עושה כל יום. אם את לא עושה, אז זה כמעט בטוח שלא יוריד. זה מוריד שעושים. אלא אם כן את חושבת שלחשוב על מדיטציה, זה מוריד לחץ דם, אבל... Uhm לא, לא, זה לא יורדים. זה מדעי, זה עשוי דקות בשבוע זה לא... זה רק בשביל שתדעו איך לעשות את זה, אבל זה לא נספר בתור... אתם לא יכולים להגיד שאתם עושים מדיטציה, לצערי. זה עושה הכלנה, אולי איך הם עושים? לא, אמרתי, מי שעושה רק פה, זה רק בשביל לדעת איך לעשות את זה, בשביל לקבל הדרכה והכוונה, אני עושה בבוקר, ואני מרגיש שזה עוזר לי להתמודדות, לא מספיק. אני לא מוצאת את השקט בבית לעשות את זה, תנועה. כן. זה צריך לזה. ‫כן, כן, כן, טוב, אז... ‫אה, יש לי כבר. ‫בסדר. למישהו יש עוד שאלה? ‫נשאל בהמשך. ‫אה? ‫נשאל בהמשך. ‫לא, כי אולי יש משהו... ‫לא, לא, לא, אין לי, ‫אבל אני מרגישה רק ‫ש... ‫לשתף אותך, אני קצת ‫אותו, ואני מרגישה שכאן מדברים ‫על מושגים שלרובם... ‫יש מושג בהם, ואני בבקשה שאני... ‫-מה זה? ‫לא, אני לא זוכרת כרגע, ‫אבל באופן כללי, ‫בהתחלה הרגשתי יותר מבינה ‫מה מדובר, וזה הלך והסתבך לי. בסדר נמשיך. ‫לא, אני אצביע. לא לא, אבל זה מה שחשוב, בדיוק, מה שאמרתי, שהתחלתי לדבר ‫למוד, שבאתי לראות, לא ידעתי כלום, ‫והלכנו ללימוד של מורים, ‫וזה היה באמצע, כאילו, הלימודים שלהם, ‫ופשוט היינו יושבים כל יום אחרי הזה, ‫ואי כאילו היה רושם הכול ‫מה זה הדבר הזה? ‫והאמת שיכולתי לשאול גם את המורה, ‫אבל הייתי... ‫אני לא הטיפוס, כאילו, היו שם אנשים ‫שעצרו אותו ושאלו אותו, ‫והוא נורא עם אבסורד. ‫כל פעם שואלים, ‫זו שאלה מצוינת, זו שאלה טוב מאוד. ‫אוקיי. אז אנחנו נמצאים עכשיו בעצם ‫בנושא עדיין של... כוונה נכונה, שאמרתי, אני רק להזכרח, להזכיר בקצרה, אנחנו מדברים על ארבע אמיתות של הוודה, זאת האמת הרביעית שהיא האמת של הדרך, שהאמת הראשונה זה האמת של הסבל, האמת השנייה זה האמת של סיבת הסבל האמת השלישית זה האמת של הנירוונה שאומרת שיש מוצא מהסבל והאמת הרביעית זה האמת של הדרך שאומרת איך יוצאים מהסבל והיא בעצמה מתחלקת לשמונה חלקים וזה נקרא הדרך בת שמונת הנתיבים כששמונת <coughs> הנתיבים מתחלקים בשלושה חלקים עיקריים <coughs> <coughs> אחד, אחד זה eh, eh, חוכמה השני זה מוסר והשלישי זה נגיד מדיטציה החלק הראשון שנקרא חוכמה הוא מכיל שני חלקים זה ראייה נכונה או מבט נכון וכוונה נכונה אז ראייה נכונה דיברנו על זה די הרבה <coughs> והראייה נכונה זה האפשרות לראות דברים כהווייתם בלי דעות ובלי השלכות ובלי שיפוטיות וברמה הכי גבוהה זה גם בלי להוסיף להם אפילו מילים לראות את הדברים ולמשל אם אני מצליח לראות מחשבה כמחשבה זאת ראייה נכונה פשוט ככה ואם אני מצליח לראות פרח בתור מה שהוא, בלי להגיד שהוא פרח אפילו, בלי להגיד שהוא אדום, אלא גם אם אתה לא אומר שהוא אדום, הוא נשאר אדום, אבל אנחנו, קשה לנו הרבה פעמים לעשות את זה פשוט. אם אני, לא יודע מה, אם אני מריח ריח, ואני מצליח להריח את הריח, בלי להגיד אפילו שהוא ריח. למה בעצם? כי, ראשית כל, אנחנו זוכרים שהמטרה היחידה שלנו בתור בודהיסטים זה לזהות את הסבל ולהקטין אותו. עכשיו, כל הסבל שלנו נובע מזה שאפשר להגיד שיש לנו דעות. ואם אנחנו רואים את זה ואנחנו מבחינים בין עובדות ודעות אז זה בסדר שיש לנו דעות, אבל צריכים להבין שהן דעות פרח לא... זה פרח, אני לפי עומדות על פרח. למה זה יגרום סבל שאני אק... לא רק אחוש את הפרח אלא אתן את השם? אוקיי, אז אני, אז אני אתן את, ה, את הדוגמה אה, אה... יש לנו, נגיד שיש לי אה, אה, אה, פרח, כן, אה? בבית, בסדר, בתוך, אה, קיבלתי פרחים מבת זוגי, אה? לא קורה, אה? גם לא קורה ההפך, אבל נגיד, אה? ואחרי שבוע זה נובל. עכשיו, יש אנשים שמרגישים עצב כשהפרח נובל. למה הם מרגישים עצב כשהפרח נובל? כי יש להם איזושהי דעה שפרח צריך להיות ככה ולא ככה. עכשיו, הסבל הוא לא נובע מהפרח, הסבל הוא נובע <אח> מהדעה שיש לנו... עכשיו, אם אני רואה את הפרח, והוא אפילו לא פרח, אלא הוא זה, הוא, הוא, הוא... אז אני לא הצמדתי לו מחשבה ואני לא יכול לסבול. אם... כן. לא, אבל אם הצמדתי לפרח מחשבה, אפילו לפרח הנובל, כן, זה סופו של כל פרח, כן. וזה עובדה, זה לא קורה מלסבל, כמו אל תבכה רוני רון, נכון, כל כל נכון, נכון, ו... ואז יש שיקוי שאם למד את בודהיזם, אמרו שהכל משתנה ואין קביעות, ואניצ'ה הכל חולף וזה, ואת מסתכלת על הפרח ואת אומרת כן, נכון, זה סופו של כל פרח, אז בסדר גמור. אבל א', <coughs> למה צריכה להגיד את זה בכלל? בשביל... להילחם כאילו בהרגשה הטבעית שפרח שנובל זה, זה טרגדיה, קטנות, <coughs> כן? עכשיו, אם זה בכלל לא היה פרח, אלא זה היה זה, זה הדבר הזה, הוא כעת במצב כזה. אז את לא היית אפילו, הדעה שאת, שאת מגייסת היא דעה טובה. יותר דעה יותר טובה או פחות גורמת סבל מאשר הדעה שפרח צריך לא לנבול כי אתם יודעים יש פרחים שלא נובלים פלסטיק. הם עשויים מפלסטיק כן. אבל אנחנו לא רוצים אותם או כאילו. שכן רוצים אותם או אפילו פר... הפרח שעושה ריח באוטו הוא גם כן נכון, גם הוא זה... נגמר כן okay, כן <laughs> כן אוי <laughs> אז <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> או את רואה <laughs> השיפוט <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו, עכשיו השיפוט הזה בא לנו לגמרי טבעי כן okay. <laughs> ואנחנו <laughs> ושוב בואו בוא, בוא, בוא נזכור יכול להיות בהחלט שזה תוצר של אבולוציה, זאת אומרת כשהיינו אדם. באדם קדמון כזה ומשהו הריח לא טוב זה אינדיקציה שצריך להיפטר ממנו, הוא לא צריך לאכול אותו וזה בסדר גמור. לעומת זאת <coughs> <coughs> פרח באוטו <laughs> שהוא נגיד לדעתך הריח הוא, הוא, הוא, הוא ממש נורא הרי אין לזה שום אה, תועלת אבולוציונית. את לא, בלאו את הרי גם אם זה ירח טוב, את רוב הסיכויים שלא תאכלי אותו, נכון? <אף> כי הוא לא... <אף> אז, אז, אז, אז, אז אנחנו לא צריכים... אנחנו צריכים לראות מה קורה לנו. זאת אומרת, אנחנו בעצם, יש לנו כל מיני... אבל <אף> זה יגרום לעשות... נגיד, לסלק את הפרח. אוקיי. Okay. אז מה רע בזה? דווקא לא רוצה לסבול, אז אם לא טוב, אני... ואם עוד עוד זה לא, לא... אוטו שלך? אוטו של הסופר. ואם זה לא אוטו שלך? בסדר. אז okay. אני אסבול בשקט. אבל את מבינה שיש לנו שתי אפשרויות. יש לנו אפשרות <coughs> באמת לנסות לסדר את הסביבה ככה שלא נסבול. יש לנו אפשרות להתבונן ולראות למה אנחנו סובלים. וכמו שסיפרתי, ואני כעת רק אזכיר את זה, הסיפור על המלך והנעליים, אתם זוכרים. לא, אבל לא בשביל עליים. כן, כן. אני לא מבינה איזה שום. במקום... המלך, אז אני אספר עוד פעם ממש במהירות, עם סליחה, עם הרוב שזוכר, שהמלך... רצה ללכת ולבקר בממלכה והרגליים של המלך היו נורא עדינות והממלכה הייתה מלאה קוצים אז בא הווזיר ואמר אנחנו נשחט את הפרות במדינה ונשים אורות שבכל מקום שהוא ילך יהיה אור והוא לא ייגע בזה ואז בא ראש הווזירים ואמר אנחנו ניקח רק שפן, שני שפנים קטנים ונשחט אותם ונעשה למלך נעליים אז בכל מקום שהוא ילך יהיה אור וכל הפרות בממלכה ינצלו. ומה זה הנמשל? שהרבה יותר טוב לחנך את המיינד שלנו מאשר לנסות לסדר את העולם. אז במקרה של הפרח... זה לא בעיה. זה לא בעיה אם זה אוטו שלך. כן. אם זה אוטו שלך, בטח הפרח לא ייכנס שם מלכתחילה. אבל אם נכנסת לאוטו של מישהו אחר, ואת לא יכולה. אז את כן יכולה, זאת אומרת, זה לא, את יכולה להגיד לו, תשמע, אני נורא אלרגית לזה, אתה מוכן בבקשה לזרוק את זה, או לשים את זה בתק כפפות, או, את יכולה. אבל אם תתבונני בעצמך, ותגידי לעצמך ככה, פה כעת אני נמצאת באוטו, אני נוסעת עם מישהו טרמפ, אני גם חוסכת 200 דלק על שקל, וגם יש לי חברה מאוד נעימה, וגם יש פה ריח. עכשיו, אם אני אהיה לא שיפוטית כלפי הריח, והריח הוא לא, זה לא משהו מאיים, נכון? זה לא שעומדת, לא רוצה אפילו, זה, איזה נבלה של חתול בן שבועיים בתוך האוטו, זה לא משהו כזה, זה בסך הכל, והעובדה היא גם שאנחנו יודעים שיש אנשים שלא סובלים מזה, אחרת לא היו שמים את זה בטח. זאת אומרת, יש פה משהו שאני, ואני יודע, עכשיו, ואני לא פסיכולוג, אז אני לא יכול להגיד למה הריח הזה לא מוצא חן בעינינו, אבל אני יודע, זה מזכיר לנו זה, זה מזכיר לנו זה, כשהיינו צעירים, לימדו אותנו שריח צריך להיות טבעי, וזה מלאכותי, לא משנה למה, יש פה ריח. עכשיו, אם אני אפילו לא אקרא לו ריח, אלא אני רק אתבונן בעצם במה שקורה אצלי. יש סיכוי טוב, שהוא יפסיק להפריע לי. עכשיו, אם זה קורה פעם בשלוש שנים, כמו שזה על פטרו קוראה, זה לא כל כך חשוב, אבל אם זה קורה כל יום, נגיד, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום, נגיד שבמקום שאנחנו עובדים, בשירותים, שמים כזה, כזה דבר, ואין לנו קשר עם... עם, עם, עם עם, עם, עם השרס של המקום, אני לא יודע מה, אני לא יכול לשנות את זה. אז אני, יכול להיות שאני דן את עצמי לארבע פעמים ביום סבל, כי אני ארבע פעמים ביום צריך להיכנס לשירותים, ואני לא יכול לשנות את זה, זאת העובדה. אם אני יכול לשנות את זה, אז בסדר גמור, תשנה את זה, ו... אבל זה יש לי ואני לא חושב, זאת אומרת, אני, זה לא כך חשוב, זה לא באמת אינסטינקט טבוע בתוכי שזה לא בסדר. רוב זה... לא הסיכויים שזה משהו שאני למדתי. כי עובדה שיש הרבה מאוד אנשים שזה לא מפריע להם. אז, זאת אומרת, יש פה שיפוט, יש פה איזושהי עובדה, העובדה היא שיש פה ריח. כן, אבל גם תלוי איזה ריח, אפשר לומר, ריח של חתול. שמת לפני שבועיים, נו, שאת אף אחד לא יכול לסבול את זה. אני רוצה להגיד לך שיש ציפורים שמתות על זה. גם כלבים. את יודעת מה? אני לא יודע, וזה גם לא כל כך חשוב. אבל דרך אגב, הבעיה שלנו שאנחנו יודעים שזה גביע. עם הריח הזה אומרים לנו שזה נקטר. איזה שהוא? לא, יש רחוב. לא, לא, לא. יש רחוק. פה איזשהו דבר אינסטינקטיבי. נורא. לא. של רקוב, של רקוב. כן. אבל, אבל שוב אני אומר, תראי, האינסטינקט הזה, אם את לא יודעת אם היית פה כשדיברנו על הנושא הזה של הפסיכולוגיה האבולוציונית, אבל הוא נוצר בזמן שהוא באמת היה נחוץ. היום הוא לא נחוץ. הוא עדיין פועל. אבל אם אני מבין את זה, שהרי בסך הכל, חתול המסכן הזה, הוא לא מהווה איזשהו איום עליי וגם אין שום חשש שאני פתאום אתחיל לאכול אותו. הוא מאיר אצלי איזשהו אינסטינקט שהוא אינסטינקט שהוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי היום הרי, זה לא... אני לא צריך את האינסטינקט הזה בשביל לא לאכול את החתול. ברור. אבל עדיין הוא עובד. עכשיו, אם אני מבין את זה, ואני רואה, תשמע, פה יש איזשהו אינסטינקט שנוצר אצל אבות אבותינו לטובתם, והוא כעת פועל אצלי, בלי שום, בלי שום מטרה חיובית. אני יכול להסתכל על זה בצורה לגמרי אחרת. זה... זה... רישוב החתול, זה דבר קיצוני, שאנחנו לא נתקלים בו הרבה פעמים, אבל בריח של עץ, של אוטו, אנחנו כן נתקלים, ועל זה הרבה יותר קל להתגבר, למה? כי זה לא באמת אינסטינקט, אפילו, יכול להיות שיש משהו קשור קצת, אני לא יודע מה, ריח מאוד מאוד חזק נגיד, הוא... הוא... אבל... אנחנו יכולים, <coughs> הבעיה היא שאנחנו גם <coughs> לא עומדים ובודקים מה קורה. אנחנו אומרים איכס, וזהו, ו, ו, ו, ואנחנו סובלים. למה אנחנו סובלים? כי מה ההגדרה של סבל? זה הסיטואציה שבה אני חושב שהמצב צריך להיות אחרת. עכשיו, זה המצב. לא, אבל יש באמת, ש... כמו שאתה אומר, אינסטינקטים, שהם לא... אבל זה אומרים... לא פה. אני רק, אני רק חושבת על זה, יש לי גו. על, על, על, על מה? על כל, לא על הריח של, של העץ, על כל מיני ריחות, לא נעימים של שירותים, של לא רוצה פה להכניס על <laughs> זה, אבל זה הכל, זה אינסטינקט, זה לא, אני לא חושבת. זה מותנה. לא, אילת. <laughs> זה מותנה, חלק יודע... גדול, חלק גדול זה לא אינסטינקט. אני יכול להגיד לך שכשאתה נמצא נגיד בהודו, אתה מתרגל? אתה מתרגל? בוא נגיד ראשית כל, בוא נגיד, רגע, רגע, רגע, בוא נתחיל מלהיות ככה קצת, ההודים רגילים לזה? שאל אותם. אני לא צריך לשאול אותם, אני רואה. זה ברור? אחרת זה היה היו עושים משהו. אז זאת אומרת, אז מה, והם אנשים אחרים? אז מאיפה האינסטינקט? לא, חינכו אותנו. בין היתר, דרך אגב, עזבי את ההודים, באנגליה של המאה ה-16 בלונדון, כנראה שהיה מסריח יותר ממה שברחוב הכי מסריח בהודו. כן. כן. <laughs> כן ת, ת, ת, ת, שופחים, היו שופכים את העם. כן, את הוויט שופכין היו שופכים לרחוב, אז מה? אז האינסטינקט זה אינסטינקט ש, ש, שצמח במשך 400 שנה? לא. עכשיו שוב, יש לזה תועלת, בסדר? אני לא אומר שלא. אבל למה אני אישית, כאילו, ועכשיו אני לא אומר, בסדר, אז תחפשי את הבית הכי מסריח בעיר ותיכנסי אליו. לא, אבל קורה לנו שאנחנו מגיעים למקום כזה, כן? קורה שאנחנו מגיעים ללא יודע מה. אני עובר בעיר ובמקרה מגיע לאיזשהו מקום ויש שם ריח לא נעים. אז מה? אז מה קרה? אם אני יכול ללכת למקום אחר, בסדר, אז אני אלך למקום אחר. אבל אם לא, למה אני צריך לסבול? ואני חוזר שוב פעם. אם אני... אני חוזר לפרח שממנו, <laughs> שממנו <אז> התחלנו. ככל שאני <אז> מצמיד לדבר יותר דעות, או... שאני מתייחס לדעות על הדבר יותר ברצינות, ככה אני סובל. זה בדיוק המדד של הסבל שלי. עכשיו, את יודעת, יש אנשים, בכניסה לסופרמרקט תמיד יש ריחות של בושם. והם עושים את זה בכוונה. יש אנשים שזה ממש משהו היום בשבילם. אז למה הם עושים את זה? כי יש מספיק אנשים שם, שזה מפתה אותם. שזה אותם. כן. עכשיו נגיד שאני בן אדם שלא סובל ריח של בושם ואני אגיע לשם, אני יכול לסבול נורא, זכותי לסבול, <laughs> אבל אני לא חייב לסבול, כי אם אני מתבונן בזה ואני אפילו משתדל כמה שאפשר לתת לזה פחות שמות, זה כבר, כבר נהפך למשהו אחר. וכמובן, כאילו, ה, ה, ה, ה, ה, התרופה הראשונית מאוד, זה כמו שאת אמרת, בסדר, זה בא והולך, או שאני יכול להגיד, יש אנשים שנהנים מזה, או כל מיני דברים כאלה, אבל אם אני אתמודד בדבר עצמו, אז בריח עצמו של הבושם, הרי אין ממש, אין באמת דבר רע. יש אצלי כנראה איזשהו תכנות מסוים שאומרת שזה לא יפה, שזה לא מתאים לי, שזה לא יודע מה, שזה סימן של אה... של אה... של אה... איך קוראים לזה? ספויל. של... מקולקל, תיקון. לא, ספויל זה מה שאני ספויל. של פינוק, כל מיני דברים, אבל זה לא באמת... הדוגמה הכי טובה זה ג'וקים, רבותיי. ג'וק לא עושה שום דבר. נו, מה הבדל בינו לבין חיפושית? אני המון שואלת את זה. נכון. אנחנו חיפושית, לא עושה לנו כלום. יש חיפושית, וכאלה. כן. וג'וק. מעניין שזה חובק עולם. כן. כן. אגב, יש ארצות, ארצות הברית, וגם לאוסטרליה, עכבישים. אותו דבר כמו שג'וק אצלנו. הרבה יותר גבוה. עכביש, כן. עכביש, אתה ממש חד. כן, היה ממש פחד. ארקנופאויה yep קוראים לזה, yep takim... יש ממש כן? זה, ואנשים שם הם נכנסים להיסטריה, כן, כשזה. טוב, להם יש הכבישים ארסיים. באוסטרליה, אבל לא, בארצות הברית בחיים. הברית לא, איזה כמה פחד. זה שאנחנו יודעים את אין לזה שום איגנום. אז אנחנו אומרים, בסדר, חינכו זה כמו אינסטריקט, אתה אוטומט, ובסדר. זה מראה שהבית הנשי, כל מיני דברים, אבל, אבל זה סוג ה... זה סוג ה, ה, ה, ה... הדברים שאנחנו באמת, שאנחנו לא מתייחסים לדבר, אלא אנחנו... והכל הגיע מזה שהתחלנו לדבר על זה, שמה זה ראייה נכונה של המציאות. עכשיו, וזה גם, וזה גם אפילו, זאת לא, אומרת... זה התחיל עם זה שלא לתת שם לדבר, אלא להתבונן בו. כן. עכשיו שוב, זה... שוב, שוב, צריך להבין, זה לא שלא לתת שם לדבר, כי זה מאוד קשה. מה שכן, בשלב הראשון, שוב, לא בשלב הראשון, לא בשלב מסוים, לראות שאני נותן שם. זאת אומרת שזה לא הדבר, אלא אני, איך שאני רואה את הדבר, אני ישר נותן לו שם. אם אני רואה את הפעולה הזאת, אני כבר לא מחויב אליה, אני לא חייב לעשות את זה, כי על פי רוב אני חייב לעשות את זה, זה, אני, זה לא בחירה שלי בכלל. אני, שישאלו אותך מה זה, אז תגידי כוס. בכלל בלי אבל את צריכה לראות שיש פה משהו שאת נתת לו שם, כוס. לא שאלתי אותך איך קוראים לזה, שאלתי אותך מה זה. עכשיו, זה לא כוס, זה זה. אבל לימדו אותנו שזה כוס, וזה בסדר לקרוא לזה כוס, אבל אני צריך לראות שאני קורא לזה כוס כי ככה לימדו אותי, אבל בואי נגיד בצורה הכי פשוטה, הכי אלמנטרית, יש מישהו שתשאלי אותו מה זה, הוא יגיד לך גלאס, למה כי הוא אנגלית, אנגלית אז מה זה זה גלאס או שזה כוס? אז תגידי לי זה אותו דבר. אבל זה לא אותו דבר, זאת מילה וזאת מילה ושתיהן רק מילים. עכשיו, אני זוכר שרק, עוד אפילו לא למדתי אנגלית, רק כשבאיזשהו, לא יודע בדיוק מתי, באיזושהי סיטואציה, פתאום הבנתי שיש שפה אחרת. זאת אומרת שיש בכלל דבר כזה, הרי ברור היה לי בהתחלה, כל העולם מדבר עברית. שכל העולם או מדבר עברית, שזה שפה, או שהוא מדבר ביידיש, שזה אני לא מבין. אבל yeah. לא היה כאילו קשר בין דברים ובין... באיזשהו שלב הבנתי שיש שפה, זאת אומרת ש... וזה... זה נורא חשוב. זו תובנה נורא נורא חשובה, זאת אומרת ש... עכשיו, אם אנחנו מצליחים לראות איך אצלנו בראש קורה הדבר הזה שאנחנו מצמידים את השם לדבר בצורה אוטומטית הוא יכול להפוך להיות ללא אוטומטי וזה אז שחרור עצום למה כי אם השם גם מגיעה הערכה והשיפוט וכל הדברים האלה ואם אנחנו מצליחים מזה להיפטר ‫אז באמת יש לנו אפשרות ‫לא לסבול. ‫זאת אומרת, מזה שאני אבין ‫שהכוס היא לא כוס, ‫זה עדיין לא העניין. ‫אבל אם אני מסתכל על הכוס ‫ואני מתחיל לחשוב... אוי ואבוי, אני כל כך אוהב תהי קינמון וזה, וזה הולך להיגמר. עכשיו, זה הכל גם כן, זה רק מחשבה הרי בסך הכל. אבל למה אני צריך לחשוב אותה בכלל? זה המצב, זה הכמות. זה <אז> זה הוא הוא. איזה מחשבות הן לגיטימיות? כל מחשבה היא לגיטימית. לא, אבל, אבל, אני... אבל אני צריך להבין שהיא מחשבה. ‫אין מחשבה לא לגיטימית. ‫-לא, התה הולך להיגמר. ‫כן. ‫אתה אומר, זה גורם לי סבל. ‫אם זה גורם לי סבל, שוב, ‫זה לגיטימי, ‫גם סבל זה דבר לגיטימי. ‫אבל אם אני רואה שזה גורם לי סבל, ‫ואני מבין שזאת מחשבה, ‫אני יכול להחליט שהיא לא ‫תגרום לי סבל כי היא מחשבה. ‫אין, אין, תראי, זה ברור שאם אני אומר, אני יוצא החוצה ואומר, אה, ah, איזה יום יפה, המחשבה הזאתי לא גורמת לי סבל, אבל היא מחשבה. כן, אבל יש מחשבה ש... שבד... אבל אתה באמת עומד להיגמר, זה עובדה. לא. זה לא עובדה? לא. אני אגיד מחשבה, אנחנו נמות, אנחנו נמות, זה, זה מחשבה רק? שזו מחשבה שגורמת סבל, אבל רגע, אני מציע. מצוין. רגע, מצוין, זו מחשבה עוד יותר טובה ממה שזה, אבל ברור שזה מחשבה. למה? זה לא קרה. לא אבל מה זאת, זאת זאת אומרת, זאת. מה זאת אומרת, מה מדברת על העתיד, נכון? כן. העתיד הוודאי. רגע, רגע, אבל העתיד. כן. זה לא עכשיו. זה לא מציאות. עכשיו את יכולה אה, אה, אה, להסתכל על המחשבה הזאת. ולסבול, או להגיד זאת רק מחשבה. עכשיו זאת באמת רק מחשבה, כי לא יודע מה, נגיד בדיוק היום דיברנו עם הבת שלנו, הבעל של החברה הנורא טובה שלה נפטר, בנבן. חטף משהו, שמונה חודשים, גמר. עכשיו, הוא לא חשב על זה תשעה חודשים לפני זה, <coughs> <coughs> אם הוא היה חושב על זה, אז יכול להיות שהוא היה מאוד מאוד סובל. עכשיו, אם את מבינה ש... יכול להגיד את זה בצורה קצת קיצונית, כאילו, את לא מתה עד שאת לא מתה. לא, הבנתי, כן. לא, לא, זה חשוב נורא, זה שמה מי זה אמר, לא יודע מה, איזה חכם רומאי עתיק שהפחדן מת אלף פעמים והאמיץ מת פעם אחת. <laughs> עכשיו, אם את מבינה שלהגיד אנחנו נמות זה מחשבה, זה לא... אני לא אומר אם היא נכונה או לא נכונה. אבל זאת רק מחשבה. זאת אומרת, כרגע רוב הסיכויים שאו שאת חיה או שאת מתה. אין באמצע נגיד. יש באמצע יותר גמור. לא נכון, אין באמצע. כן, אתה חי, לא נכון, אין באמצע. לא נעים אולי, אבל חי. אתה יכול להגיד זה לא חיים, אה? לא, לא, לא, לא, זה חשוב, אני פה קצת נודניק, אבל זה בכוונה. זאת אומרת, שאם אני מבין שזה רק מחשבה, אז א', בצורה הכי פשוטה, אני יכול להגיד שאם אני נמצא אחרי איזשהו אימון, אני יכול להגיד שהמחשבות שלי ברשותי, זאת אומרת, אני יכול לחשוב מחשבה אחרת, נגיד. אם אני לא מצליח, זה רק סימן שאני לא מאומן, אבל... אבל זה רק מחשבה. עכשיו, בין היתר, למה אנחנו עושים מדיטציה? כי במדיטציה, בהתחלה אנחנו רואים כמה שאנחנו לא שולטים על המחשבות, ולאט לאט אנחנו רואים שאנחנו כן יכולים לשלוט. בטח שעל המחשבות. וזה לא שאני צריך לגרש את המחשבה הזאתי. אבל אני יכול להסתכל בצורה מאוד מאוד מפוכחת ולהגיד, זאת מחשבה, אבל היא מדברת על העתיד. עכשיו העתיד איננו, איננו. כל הנושא הזה של, של זמן זה תוצר של המחשבה שלנו. אולי זה קצת, פה קצת פילוסופיה, אבל... אבל את, את לקחת דוגמה קשה כאילו, אז אני, אני מנסה, אני, אני מנסה כי נגיד להגיד שהתה נגמר, הולך להיגמר, אז מה זה הולך להיגמר? א', עוד יש מספיק תה בשביל ליהנות ואני יכול להסתכל על החצי כוס המלאה ולא על החצי כוס הריקה ויש כזה משל, את יודעת, יש משל זן כזה על איש אחד שעמד על קצה מצוק ופתאום הגיע נמר ואם הוא לא היה הולך אחורה אז הנמר היה אוכל אותו אז הוא נופל למטה ובדרך הוא תופס שיח ועל השיח הזה יש תותים והוא מסתכל על התותים, הנמר שם למטה, תהום וזה מסתכל על התותים ובשארית הכוח שלו הוא לוקח איזה תות ומכניס לפה הוא אומר, אוי, זה טעם גן עדן. אז התה, אני, זאת אומרת, שוב, יש את, ה, את, ה, את התרופות מ, מ, מ, מ, מסדר ראשון, כן? להגיד, בסדר, לא נורא, יש עוד תה בקנקן, או הכל נגמר, או כל מיני דברים כאלה, אבל למה להגיד, אוי, התה עומד להיגמר, למה זה טוב? זאת השאלה. האם, שוב, הסבל שנגרם לנו על ידי זה הוא סבל מאוד מאוד קטן, אבל בגלל זה קל כאילו להתמודד עם השאלה הזאת. כן, אבל הסבל יותר גדול, משהו דומה, למשל אם אתה בדיאטה ואתה אוכל איזה עוגה טובה, כן, טוב שמותר לך לאכול, והוא עומד להיגמר. כן. פשוט סבל נוראי. אבל זה בדיוק, הרי את נמצאת בשיאו של התענוג ואת חושבת. והמחשבה היא שגורמת לסבל, זה לא העוגה. ואת לא נהנית באותו רגע שאת חושבת על את אז, לא נהנית. אז, אז, אז, אז את רואה פה דוגמה מצוינת שהמחשבה גורמת לסבל. עכשיו את יכולה להגיד, אין לברירה. עובדה שחשבתי, אבל אם תוך כדי לעיסה ו... וליק... <laughs> וליקוק <laughs> השפתיי, <laughs> <laughs> את... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, את תראי שזאת מחשבה, את מבינה? עכשיו, למחשבה יש קיום, אבל הוא קיום לגמרי אחר מאשר לטעם של העוגה באותו רגע. יש כזאת בדיחה על היהודי הזה שגייסו אותו לצבא הצער והוא בא לרבי ואמר רבי מה אני עושה גייסו אותי לצבא הצער אז הם מרגישו אותך גייסו אותך מה אפשר לעשות? הוא אומר לא אבל הם שם יכול להיות שהם יכריחו אותי לאכול חזיר אז הוא אומר להכריחו אותך לכל חזיר יכריחו אותך לכל חזיר מה אתה יכול לעשות? רק דבר אחד אני מבקש ממך תלמידי היקר אם יכריחו אותך לכל חזיר אל תלקק את השומן מהשפתיים. אז, <אז>, <אז>, אז זה, זה, זה, זה אותו דבר, זאת אומרת, <אז> אין כמעט, לא יודע, דוגמה של... עכשיו, זו הייתה דוגמה טובה, למה? כי אנחנו חושבים שיש דברים טובים ויש דברים רעים, ודברים רעים גורמים לנו סבל, ודברים טובים גורמים לנו עושר. אז פה ראינו, דבר טוב, במירכאות, שגורם לנו סבל, וזה למה? כי הוספנו לו מחשבה. עכשיו, דוגמה יותר קיצונית, כאילו זה של, ה... <coughs> של המורה זן הזה, שיצא עם התלמיד שלו לטייל על ההרים, והשמש זרחה, והיה, מה זה, נהדר, והתלמיד ככה אומר למורה, תראה איזה בוקר נהדר, והמורה אומר לו, נכון, אבל בשביל מה צריך להגיד את זה? זאת אומרת, גם, ב, גם כאילו, זה כאילו ה, ה, המחיר, אנחנו מבחינה מסוימת אנחנו חיים במילים, אנחנו חיים במחשבות, אנחנו חיים ב, ב, בשיפוטים שלנו, אנחנו חיים בסיפורים שלנו. אז תראי, כשאנחנו נמצאים בקשר עם אנשים, אז אין ברירה, אם אני רוצה לתקשר עם מישהו, אני צריך לדבר, עובדה שאני כבר לא מפסיק לדבר איזה שעה. אבל הידיעה שמחשבה ודיבור הם מחשבה ודיבור, והם אחר של מציאות, זה מה שחשוב. אני לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב, או להפסיק לדבר. או אפילו להפסיק לקרוא לדברים בשמות. אנחנו צריכים לראות, האם אנחנו יכולים לראות איך אנחנו עושים את זה. איך אנחנו עושים את זה, ומה זה עושה לנו. וזה משנה, זה יכול, עשוי, עשוי, לא עשוי, לשנות את הגישה שלנו לדברים ועשוי להוריד את כמות הסבל שאנחנו חווים בחיים ו... ובאמת, אומרת, אני חוזר שוב לדוגמה הזאת של, ה... של, ה... של, ה... של הכאב ראש זאת אומרת, הכאב ראש הוא הופך לסבל כשאנחנו רוצים שהוא ילך וכשאנחנו רוצים שהוא ילך, זה קורה אחרי שאנחנו קוראים לו כאב ראש ואחרי שאנחנו נותנים לו... סימן שלילי. אה, אה, אה, כן, אנחנו שופטים אותו. עכשיו, שוב, יותר קל להוריד את השיפוטיות מהתה מאשר מהכאב ראש, זה בהחלט לא נכון, ולכן אולי לא צריך להתחיל עם זה, אבל נגיד, בואי נגיד, את יודעת מה? לפעמים הכאב ראש הוא קל מאוד. עכשיו ראשית כל את יכולה להגיד לעצמך, זה מתחיל קל וזה הופך להיות קשה. אז את יכולה כבר כאילו לסבול את הקשה כשהוא רק קל. כי כמו שקודם אמרת, אנחנו נמות, נכון? אז אה, הרי זה אמת. אז כשה, כשהכאב ראש הוא קל הוא לא קשה, אז... אם את תסתכלי עליו, ושוב, את לא צריכה להגיד לעצמך, אה, ah, זה רק כאב ראש קל, כי זה כבר שיפוטי, זה כבר רק, זאת אומרת, זה בניגוד לשני. אבל לראות, תסתכלי מה קורה אצלך, מה קורה אצלך. אם את באמת כבר חושבת על העתיד, ולכן את כבר סובלת, את מתרימה כאילו את, ה, את הסיטואציה שתגיע, או שלא, את מסתכלת על זה כמו שלעצמו. של, של ויכול להיות שכאב ראש קל, זה לא יותר גרוע מאשר גירות ברגל, אבל יש בתוכו איום, יש בתוכו סכנה וזה, ואנחנו זורמים עם זה. וגם כשהכאב ראש מאוד מאוד כבר ממש בשיאו, גם כן, חלק גדול מהסבל זה תוספת, הכאב הוא כאב, אין שום ספק, זה אני לא מזלזל בו אפילו לרגע. החלק, חלק גדול מהסבל זה הדעות שאנחנו מוסיפים לזה והשיפוטיות שזה לא בסדר, ובכלל הרצון שזה יהיה עכשיו אחרת, עכשיו זה לא יכול להיות אחרת, עכשיו זה שמה. אם אני יכול לקחת איזו תרופה שתוריד לי את הזה, זה בסדר גמור, זה משהו אחר, אבל אם אני לא לוקח עכשיו תרופה ואני נמצא בדיוק באמצע של השיא של הדבר הזה, שאלה אם אני יכול להבחין בין הדבר עצמו ובין מה שאני חושב עליו. ושוב, אם הוא נורא נורא קשה, אז זה באמת קשה. אז להתחיל בקטן. לא, כבר מוקדם, לא. מה לא? תשע ושמונה וואלה. הזמן עובד. טוב, בסדר, אז לא התקדמנו, אבל הסברנו למה... יש שגש אסור לנו, הוא אומר, לא התקדמנו אבל יותר חשוב להבין שתי שורות מאשר לגמור שני עמיתים. כן, כן. ואני קיוויתי שלי, תשאל אותנו שאלות, אבל לא איתנו, בסדר. אז... זה שאלה, רפאל? משהו? לא? אני כבר שאלתי מספיק. לא, לא, לא, זה בסדר, היום משהו מוקדש לך, זה בסדר. תשאלי עוד אם יש לך משהו. לא, אין לי. אה, אם אין לך זה בסדר, זה לא בגלל שאת לא שאלת מספיק. לא, בסדר. והגירוי בטוח זה שאתה מדבר. בסדר. אז בואו נתחיל לפחות, כי אני, כאילו... אם אנחנו מתקדמים או לא, אבל נגיד שאכפת לי. אז יש פה משהו שהוא קשור ולא קשור, הוא קשור כנראה, כי זה היה באותו... הנושא של הזדהות. זאת אומרת, הרי מה בעצם הבעיה, נגיד, עם המחשבות? זה לא המחשבות של עצמה, אלא זה שאנחנו מזדהים איתן. זאת אומרת, כי זאת גם בעצם, ב, בינינו בסוגריים, זאת גם הבעיה עם הכאב, שזה פחות הכאב ויותר ההזדהות איתו. זאת אומרת, אם אני רואה ואני אומר יש כאב, ואני רואה את הכאב, זה דבר אחד. אם אני אומר כואב לי, זה כבר דבר אחר. עכשיו, לעבור מכואב לי ליש כאב זה לא פשוט, אבל זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אני מצליח אה, אה, להתבונן בכאב כאילו בצורה אובייקטיבית, הוא משנה לגמרי את הצורה שלו. עכשיו, אותו דבר בדיוק גם עם המחשבות. זאת אומרת, אם אני מצליח לראות שיש מחשבה עכשיו, ניקח נגיד דוגמה נגיד, אני חושב, מחשבה איזה מחשבה אמרת, נגיד, נתחיל מהכלה, התה הולך להיגמר אוקיי, אז יש מחשבה שכתוב פעם, ממש במילים, התה הולך להיגמר. עכשיו, אני רואה, עכשיו, אם אני מזדהה עם המחשבה הזאת, אז כל מה זה אומר? ראשית כל זה אומר, התה שלי הולך להיגמר. כי אם התה שלך הולך להיגמר, זה, זה עצוב, אבל, אבל פחות. אבל התה שלי הולך להיגמר. אז, זו מחשבה שלי על התה. שלי עכשיו למה תה שלי? כי במקרה נתנו לי אותו כן אבל הוא מה, מה, מה פה שלי הרי כשהוא ייגמר הוא כבר לא יהיה שלי אז אם, ואם אני מצליח לראות שזאת מחשבה ואני לא מזדהה איתה אוקיי יש פה תה כאילו אני כבר בסדר הדרדרתי לזה שאני חושב ואני רואה פה קוסט ואני מסתכל על השלושת רבעי כוס הריקה ולא על הרבע כוס המלאה ויש פה תה והוא הולך להיגמר אוקיי, מחשבה, הופיעה הופיע לפניי מחשבה אבל אני לא מזדהה איתה אני רואה אותה בתור מחשבה, אז היא לא עושה לי שום דבר זה מחשבה, זה הכל הרי היא לא מגבירה את כמות התה והיא לא מפחיתה את כמות התה והיא לא הופכת יותר מתוק או פחות מתוק, היא מחשבה, זה הכל, היא... אם אני מזדהה איתה ואני אומר, או-אה, התה הולך להיגמר, זאת אומרת, זה משהו שלי, שמחשבה שלי, שאני רואה את זה ואני... <coughs> ברור שזה דבר שהוא מאוד פשוט ופשטני, אבל אם תתרגמי את זה ל... אני הולך למות שיכול להיות קצת יותר זה, ועדיין אותו דבר יכול לעבוד. כי אם אני רואה שזאת רק מחשבה, הסבל שזה יגרום לי הוא לגמרי אחר, מאשר אם אני מזדהה עם המחשבה הזאת. <coughs> עכשיו, הזדהות היא בעצם מתחילה, אני חושב, את פסיכולוגית, אני פחות, בגיל ילדות, יש לנו דמויות שאנחנו מזדהים איתן וזה דבר ש... שיש בו הרבה מאוד, הוא מאוד פונקציונלי. אני איש קטן, חסר ישע, תלוי באנשים שמסביבי לכל דבר, לחום, לאהבה, לאוכל, להבנה ואני עקב כך, אני מזדהה איתם, זאת אומרת, אני מנסה להיות כמוהם, אני מנסה לחקות אותם, זה ברור לי בכלל בלי ספק שהם יודעים והם צודקים, ואיך שהם עושים ככה צריך לעשות, ואם אומרים לי ככה אז ככה צריך להיות, וזה לגמרי ברור ולגמרי טבעי ולגמרי בסדר, אין עם זה שום בעיה. השאלה היא, הגדולה כמובן היא, מתי אנחנו מתבגרים? ומתי אנחנו נתבגר? כשאנחנו עשינו מסדרות. עכשיו, יש... יש מילה באנגלית שנקראת פרסונליטי, זאת אומרת, אישיות, אבל באנגלית זה נשמע טוב. למה? כי אתם יודעים מה זה פרסונה? <מסיכה> <מסיכה> אז, <מסיכה> אז פרסונה זה המובן המיל, המילולי של הפר זה בשביל וסון זה קול, אומרים אולטרסוני וכל מיני דברים כאלה ופרסונה זה הייתה המסכה שהיוונים בתיאטרון היו שמים לפני הפנים כי בתוכו היה משפך כזה שבעצם היה מגאפון וכששחקן היה משחק עם מסכה, היו שומעים את הקול שלו הרבה יותר חזק. אבל מה זה הפרסונליות שלנו? מה זה האישיות שלנו? זה איזושהי מסכה שאנחנו שמים על, ה... על עצמנו. עכשיו גם ברור שגם בלי להיות ממש קלינית עם פיצול אישיות, אז יש לנו פיצול אישיות. זאת אומרת, אני לא אותו בן אדם כשאני מהילדים מה, שלי. או כשאני עם הקולגות שלי, או כשאני עם, לא יודע מה, אני במקהלה, או כשאני בא לשיעור. בכל מקום יש לי, אני מציג כאילו איזושהי הצגה קצת אחרת, זה לא חייב להיות הפוך, אבל... וכל הדברים, אנחנו צריכים לראות שכל הדברים האלה, בעצם פה אנחנו מזדהים עם תפקיד מסוים. פה אני מזדהה עם התפקיד של אבא, ופה אני מזדהה עם התפקיד של בן, ופה אני מזדהה עם התפקיד של בעל, ופה אני מזדהה עם התפקיד של המורה הבודהיסטי הגדול שמדבר עם שני אנשים שמנמנמים, ואישה אחת שמחשיבה מאוד, זה בסדר, זה בסדר. זה הבצר. כן, כן, כן, כן, את עכשיו, היום את אז... אז, וכל הדברים האלה הם מסכות. עכשיו שוב פעם, כרגיל, אי אפשר להימנע מזה, ואין בזה שום דבר רע, ואנחנו צריכים לראות את זה. עכשיו, כל הנושא הזה של הזדהות, אנחנו צריכים לראות, זאת אומרת, שוב, זה מדהים כמה זה, כמה זה משעמם, כמה זה כל הזמן חוזר שוב פעם. ברגע שאני רואה את זה, זה לא אומר שאני צריך להפסיק עם זה, אבל זה אומר שאני לא חייב לעשות את זה. זאת אומרת, אם אני עכשיו, נגיד, אה, אה, אה, מטפל בילד שלי, אני, את יודעת מה, הוא התקשר והוא ביקש איזושהי עצה, ואני עכשיו בתפקיד של האבא, אז אני משחק את התפקיד של האיש החכם שיודע הכל וזה וזה וזה וזה, אבל אני לא חייב. למשל, אם אני אראה שאני משחק תפקיד מסוים, ואני אתלבט, אז אני יכול להרשות לעצמי להגיד לו, אתה יודע מה? אני לא יודע. אבל אם אני מזדהה עם התפקיד, והתפקיד שלי כעת זה היועץ המרכזי שמבין בדבר הזה עד אינסוף, אז אני לא יכול להרשות לעצמי. זה יכול להיות אפילו שאני אעשה לו נזק, כי מרוב זה שאני צריך לתת עצה, אז אני אתן עצה, אולי לא נכונה. אז שוב, כאשר אני רואה שבסיטואציה מסוימת, אני משחק תפקיד מסוים, או אני מזדהה עם איזושהי אישיות מסוימת של בי, של מסכה, יש לי את החופש להפסיק לשחק אותה. על פי רוב לא כדאי לנצל את החופש הזה, כי הכי קל זה להמשיך לשחק את זה, זה בסדר גם, זה לא גורם לשום נזק. רק, זה מתחיל לגרום נזק שאני לא מרגיש את זה בכלל, ואני חושב שזה המצב. זה באמת נכון. אומר, וזה באמת, אני עכשיו, אה, לא יודע מה, אני עכשיו המורה ולכן אם שאלת שאלה אני חייב לתת לך תשובה כי אחרת אני אאבד את כל הסמכות שלי ואני אתן לך תשובה אפילו אם אין לי מושג אם היא נכונה או לא. לעומת זאת, אם אני רואה שאני משחק תפקיד אז אני יכול, אני יכול קצת לנוח, להגיד לך, מה, בזה אני לא מבין. ו... ו... זה הכל חלק מההבנה וההתבוננות המעמיקה של מה אנחנו עושים ולמה זה חשוב בעצם כל הנושא הזה של ההזדהות זה בגלל, שוב פעם אני חוזר לנושא של המחשבות כי המחשבה אין בה שום דבר רע כל זמן שאני לא מזדהה איתה אם אני מצליח לנתק את ההזדהות שלי מהמחשבה ולראות שזאת מחשבה ולהבין, דרך אגב, אני יכול להגיד לכם בביטחון כמעט גמור, ש-99% מהמחשבות שלנו הן לא שלנו. זה כל מיני דברים שמישהו פעם אמר לנו, או שצירפנו כל מיני דברים, או, או היה לנו שלוש אפשרויות ובחרנו בזה, אבל... שום דבר הוא לא באמת שלנו, זה הכל ערב רב של דברים שרכשנו ולמדנו ולקחנו וליקטנו וכאילו בחרנו, אבל זה בסך הכל, זה בסך הכל מחשבות, זה בסך הכל כל מיני שברי דעות שבאופן כללי, כרגיל, וזה בסדר, תמשיך, תמשיך לעבוד כאילו שזה נכון, זה בסדר. אבל כשזה גורם לך סבל, אז תעצור רגע ותסתכל. זה בכלל נכון? זה בכלל אני... זה, זה, זה אני? או שזו דעה שאימצתי באיזשהו שלב, ויכול להיות שעכשיו היא לא, היא לא מתאימה? ולמה היא לא מתאימה? כי היא אומרת לי שהיא לא מתאימה. איך היא אומרת לי שהיא לא מתאימה? כי היא גורמת לי סבל. אז אם היא בורמת לי סבל ואני רואה שהיא דעה, אז למה אני מחזיק אותה בכלל? אז תראי, יכול להיות שהיא כל כך חזקה שהיא כבר, אני מושקע בה כל כך הרבה שאני לא מצליח להיפטר לא ממנה, אבל אם אני אראה שהיא מחשבה, יש סיכוי שהכוח שלה ילך ויפחת. יש לי מחשבה שהזמן נגמר. את צודקת. מחשבה זה עובדה. א', ברור שזה מחשבה, כי יכול להיות, יש פה אנשים שהזמן לא נגמר. מי שמנמנם, אז הוא יכול להיות עוד רבע מה קרה? חוץ מזה, שמי אמר שעכשיו צריך לגמור. אבל בנוסף לכל, בהחלט אפשר להגיד, אמנם זאת מחשבה, אבל אנחנו החלטנו להתחשב בה. ‫ולסיים. ‫-כן. ‫תראו איזה נחמד המנצח שלנו כתב. ‫מקהלה יקרה. ‫אני מבין שנרשמתי בדפי ההיסטוריה ‫בכך שהמקהלה מגיעה לחזרה.